Перший день літа Весни не було Одразу почалось літо Ростанув сніг І миттєво відцвіли дерева Не тільки я чулася дивно Коли прийшла на роботу Незважаючи на протяг і холод Ми сп'яніли від радості Літо... Певно, мій білий пташок Захоче розправити крильця І політати Передаючи цеглину Одному чоловікові Я ненароком торкнулась його руки І він затримав цей дотик Віддавши мені своє тепло Це виглядало зворушливо і сумно Був на півтемряві Він не бачив мого Передчасно постарілого лиця. Втім, ми не зустрінемось більше. Тут ніколи не зустрічаються вдруге. Ми вже звикли до цього. Я відійшла, але попереду був ще цілий день роботи. І трапилось так, що той чоловік знову підійшов до мене і сказав, «Хочете?» Покажу вам щось цікаве. І повів мене у бічну галерею так швидко, що я не встигла злякатись. Закиньте голову назад і дивіться он туди, цей куток. Я так і зробила. Аж заболіла шия. Не так, сказав він, і взявши мою голову обома долонями, повернув Я довго не могла нічого побачити Потім виникла блискуча цяточка Вона поволі збільшилась до світляного кружечка У ньому з'явився отвір Розповідайте, що бачите Бачу отвір, наче вікно. А що в ньому? Почекайте, дуже погано видно. Зосередьтесь, будь ласка. Бачу якийсь пейзаж. Це ніби гори з терасами, оранжево-коричневі. Угорі щось червоне, ніби розпечений метал. І все? Так. Тоді досить. Я опустила голову, пекли очі. Що це було? Точка А. Ви ще побачите інші точки, теперішнього і майбутнього. Як? Побачите? Ми з вами більше не зустрінемось. Зустрінемось? Навіщо ви мені це показали? Щоб ви про це думали. Чому? Можливо, наступного разу ви побачите щось цікавіше. А чому ви обрали мене? Бо ви самітні. Є й інші причини. Я не зовсім сама. У мене є білий пташок. Справді? Засміявся чоловік. Ходімо, бо нашу відсутність можуть помітити. Отаким От був мій перший день літа. Увечері я вийняла із шухляди старі фотокартки, де крім себе нікого не впізнавала. У мене виникла спокуса зосередитись на якійсь з них, так як на точці «А». Однак я подумала, що це дуже небезпечно. Блукання у лабіринті. Моя недуга не відступає. Схоже на те, що вона невеликовна. Я примушую себе жити з нею, піддатись їй. Люди вміють це робити краще. Варто у них повчитися. «Що ти сильніший, то більший тиск мусиш витерпіти». «Моя господиня не здатна кинути виклик і піти у вогонь, хіба що її притисне».